az efésziusi levelet vesszük we are continuing in the book of ephesians uh, de most nem ott fogjuk folytatni but that's not where we're continuing today uh, mi pedig azért az ejtszerű okna ok fogva hogy az efésziusi levélben tanultunk Isten munkájáról arról hogy ő hogyan képzeli el az egyházat for the simple fact that in ephesians we studied about the work of god how he és hogy ő hogy tervezte meg, hogy alapította meg az Egyháza. És hogy milyen használati utasításokat ad a gyülekezet. És az első három fejezetben azt láttuk, hogy Isten mekkora nagy ajándékokat adott mi nekünk. Hogy mennyire dicsőséges a mi helyzetünk, mivel az ő gyermekei kiválaszt hogy Krisztussal együtt a mennyekben van helyünk. És hogy Krisztusban már most is ott vagyunk. Minden mennyei áldással megáldott bennünket. Minden szellemi áldás nekünk adott eltecsételt We bennünk. We're sealed. A által örökbe fogadott minket. életet adott adopted by His Holy Spirit. A sötét világból kihozott minket. from the A bűneink rábságából szabadságra hozott bennünket. Saved adott nekünk. salvation. Megmentett minket a bűneink következményétől, a haláltól. Folyamatosan bennünket. Transforming us. és megígérte, hogy egy nap majd vele leszünk a mennyben. We'll hogy egy nap megkapjuk azt a dicsőséges testet, amikor már semmi nem fog akadályozni abban, hogy őt dicsérd és őt imád. That one day we'll receive that body we will no longer be hindered to and him És hogy azt a teljességet, amit Isten neked eltervezett. So that you would experience the fullness that God had For you. Mindezeknek fényében Isten arra hív bennünket, hogy egyként tapasztaljuk meg ezeket az áldásokat, A többi hívővel együtt. Mert az igazi hangsúly ebben a levélben azonban, hogy ez mind a miénk. The true of the is the plural form. It's for us all. Nem csak hogy az enyém, hanem a miénk. Mindannyiunk ugyanazt tapasztaljuk meg hívőként, és ugyanazok az ajándékaink, áldásaink Istentől. not only for me personally, but we all the same, and we have the same blessings. És ezért kér bennünket Isten, hogy gyakorlati módon valósítsuk meg ezt az egységet. That's why God asked us to, to apply this, uh, this unity in a practical form de a folyamatosan gyakorlati tanácsokat ad nekünk Isten. És a legnagyobb tanácshoz Elérkeztünk két-három héttel ezelőtt. És a legnagyobb tanács az az volt, hogy de folyamatosan legyetek betöltekezve, beteljesedve szent lélekkel. Ez nem egy elméleti dolog, hanem ez egy gyakorlati tanács. Az, hogy Krisztusban vagyunk a mennyekben most, ez úgy számunkra gyakorlatban nem nehéz ennek elképzelhető. The fact that we are, we are in Christ in the heavenlies now, it's kind of hard to fathom practically. Mert alig bíraképni a záró napot. Because a hard Amikor a tükörben nézek, nem vagyok tudicsős. When I look into the mirror, I don't see a very glorious amikor myself. Amikor a mérlag rálok még kevésbé. When I stand on the scale, it's even worse. És amikor tíz órakor már rosszul vagyok este, eszemben, nem tudok aludni. uddmi. And at, at 10 p.m. I have a hard time falling asleep. Amikor napt közben öt embert megbiettem, volna folytani. I, I felt like I could kill five people during the day. Nem tudjí csősegésnek néz ki a helyzet. Doesn't look very glorious, does it? De gyakorlatban akarja Isten, hogy ezeket megtapasztaljuk. But God wants us to experience all these blessings És practically. A gyakorlatiasabb tanácsa ez az, hogy legyetek folyamatosan betöltekezve Isten szent lelkével. most uh, practical uh, advice hát, Legyetek felszólítás, ez egy parancs. Nincs más lehetőség, ez azt jelent. It's an imperative form, it's a command. There's no other option. Hogyha akarod Isten teljeségét és mindazt, amivel megáldott téged, meg akarod tapasztalni, akkor nincs más lehetőséged, így tudod meg tapasztalni. If you want the fullness of God, everything that he planned for you, you've got no other alternative. That's the only way you can experience it. De passzív módban van, azt mondja, hogy legyetek it's in a, the is in a passive form. Te that you be you be filled. Te magadat nem tudod betölteni ez ezt jelent, which implies that you cannot fill yourself. De kell, hogy nyitva áll Isten szentléckének munkája előtt minden pillanatban. But you have to be open to the work of the Holy Spirit continuously. Például amikor meg akarsz követni valakit. Even when you feel like you kill someone. Ne azon hogy you accomplish that. a deep mély levegőt, gondolj bele, hogy ki vagy, a and think about who you hogy you vagy. That God saved you. Isten most ebben a téged, God saved you. God saved you. God Hogy you. God saved you. God saved you. God saved you. God saved you. God saved you. God saved God saved you. God to send his holy spirit and do something with me transform me. És ő nem fog semmit rád kényszeríteni he won't force anything on you hanem hívni fog, fog, a hósás leveléből vettük udvarolni fog neked. but we'll, we'll call you as we study in hosea he will court you és neked kell lépésenként engedned Isten szent munkáját you'll be the work van. of the holy spirit in your heart one step at a time Na hogy gyakorlati módon ez mi mást jelent? Now, what else all this entails practically? Fog, erről else fog szólni az ötös fejezet többi része, meg a hatos fejezet We've belső seen the remainder része. of the chapter five and the first part of chapter 6. Az első dolog, amiben ez megnyilvánul, ahogy olvastuk, is oda, hogy együtt tárt az Efészus 5 in, in the first section there in chapter five we saw az első dolog az Efezus 5.20-ban, az, hogy folyamatosan betöltve lenni Isten Szent Lelkével, ez azt jelenti, hogy hálákat adva mindenkor, mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében. És a 19-es vers beszélgetve egymás között zsoltárokba, dicséretekbe, lelkének elkövön, Énekelve és dicséretet mondva a szívetekben az Úrnak. Verse 19 as well speaking to one another in songs and hymns and spiritual songs singing and making melody in your heart to the Lord. Engedni Isten szárt lelkének ezt jelenti elsősorban, hogy hálákat adsz mindenkor, mindenért és mindenért dicséret az Úrnak. That's what it means primarily that you obey the Holy Spirit of God that is you give thanks and you praise the Lord. A legszörnyűbb helyzetekben is even in the in, in the most difficult circumstances and in the most joyful circumstances as well második dolog ami az isten Szent Lelkével való betöltött életet jelenti az hogy legyünk engedelmesek egymásnak És is a második dolog az amit itt pál elkezd részletezni and that's what paul goes on detailing hogy ez az engedelmesség az Isten Szent Lelkével való folyamatos betöltekezést jelenti, és hogy ez részletesen azt jelenti, hogy engedelmesség a házasságban, engedelmesség a gyerek és a szülő kapcsolatban, illetve engedelmesség a adó, fele. And he will show us how submission means uh, reveals, uh, is revealed in three uh, areas that is in the marriage the husband and wife uh, between parents and children and also between the boss and the em employed. Ha igazán szeretné gyakorlati dolgokat tudni, mit jelent szent Szentlákével betöltött életet élni, hát akkor az elkövetkezendő alkalmaz pont neked szólna. Really in knowing what it means to have a spiritual life, then these uh, sections will talk to you. De ahogy tovább olvastam az igét, azt mondja, hogy ti asszonyok a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Azon gondolkoztam, hogy ez sok embernek lehet, hogy nagyon, nagyon hirtelen jön ide. A nagy semmiből. And I that to some this would seem so All of a sudden this uh, statement appears. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy ez rám nem is vonatkozik, mert nem vagyok házas. Well, married. Akkor ezt, so ezt, ezt I'm just az just keep over this nem érdemes átugorni. És pont ezért gondoltam azt, hogy nézzük már meg ezen a mai délelőttön azt, hogy konkrétan Istennek mi a terve a házassággal. for marriage is. Hogy, hogy ne csak úgy beleugorjunk, hogy na, engedelmesek legyetek, asszonyok. Hanem egy kicsit elgondolkodjunk azon Istennel együtt, hogy mi, mire is van a házasság. But rather, think together with God about what, what a marriage is all about. Ez biztos, hogy érint téged az életed során, valamikor valamiatt. Úgyhogy, eh, ahogy olvastam az igét a Máté 19-ben megfogtott az a kifejezés, hogy de nem így volt a kezdetekben. the in this was not so in the beginning. A kezdetekben ahogy Isten tervezte, ahogy Isten alkotta. In the beginning as God planned it mert ez a mércéje mindennek Hogy isten hogy tervezte hogy teremtette meg és istennek mi a szándéka created and everything lives vissza az 1 mózes 2 höz we turn back all the way to genesis chapter 2 ott tól fogjuk olvasni. genesis 2 verse 18 Hogyám kérünk téged, ahogy kinyitjuk a te igédet, szólj hozzánk. And father, we pray that as we open your word, you speak to us. Te meg is ígérted, hogy szólsz hozzánk, arra kérünk, hogy hadd halljunk meg téged és had a te lelkednek munkáját a szívünkben. And you promise that you will speak to us, so we just ask that you may we hear the work and allow the work of your holy spirit in our lives. Úram olyan igéket olvasunk, amit biztos mindenki olvasott már, nem egyszer. Lord, we're that we've all read Úgyhogy kérünk téged, hogy add a te beszédednek az új uh, erejét, ahogyan szólsz hozzánk az So általán. we pray that you'd give the new power of your words as you speak to us. Hogy újonnan szólíts meg bennünket hogy vegyünk észre olyan dolgokat, tanuljunk olyan dolgokat, amit eddig nem tudtunk. És profétikusan szóljat a lelked által Kérünk téged, hogy emlékeztess bennünket dolgokra, amiket tudnunk kell. Kérünk, hogy legyél itt és legyél. Megdicsőve mindenben, amit gondolunk, amit tesszünk, amit mondunk. A te fiad nevébe kérünk. Yes, Amen. Amen. Amen. Hát akkor a Mózes 2.18-tól. és so mondta az Úr Isten: nem jó az embernek egyedül lenni, Szerzek neke, neki segítőtársat hozzáillőt. És formált az Úristen a földjéből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy lássa, hogy minek nevezze azokat. Mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak és minden mezei vadnak, de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált. Bocsájtott tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaludt. És akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből, asszonyjá, és vitte az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont és testemből való test, ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. And the Lord God said, It is not good that man should be alone. I will make him a helper comparable to him. Out of the ground uh, the Lord God formed every beast of the field and every bird of the air and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called each living creature, that was its name. So Adam gave names to all cattle, to the birds of the air, and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper comparable to him. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam and he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh in its place. Then the rib which the Lord God had taken from man he made into a woman and he brought her to the man. And Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called a woman because she was taken out of the man. Biztos, teremtés, I'm sure you marvel at creation. De nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy a teremtésnek a csúcsa azok, mi vagyunk emberek. We a Már előbb említett tokok miatt ez gyakran elfelejtjük, mert nem úgy néz ki, mintha mi lennénk a teremtés csúcsa. For the aforementioned reasons, we forget, as it seem like that. De Isten szerint azok vagyunk, még pedig egyszerűen azért, mert ő a saját két mására formált bennünket. Engem we are, as God created us for into his own likeness. Me, a feleségemet is, my wife, téged is, és mindenki mást is. Isten képmására alkotott bennünket, mi vagyunk az ő teremtésének a csúcsa. A legelső dolog, amire Isten az egész teremtésben azt mondta, hogy nem jó, az az, hogy az ember egyedül volt. The first time in the creation that God says not good is for to be alone. Mindig azt olvasuk, hogy megteremtett valamit és azzal elégedett volt Isten és azt mondta, hogy ez így jó, nagyon jó. We read in the of the creation, God create something and always say, this is very good. és az első dolog, amire Isten azt mondta világ életem történelmében, hogy nem jó az az, hogy az ember egyedül van. And the first time ever in the history of universe God saying something's not good is for a man to be alone. A kik szeretnétek megházosodni, biztosan lelkes áment mondtok erre, hogy And így van, ez így van, pontosan. Those of you still wanting to get married, that you enthusiastically say amen, this is so azok akik rossz házasságban élnek, szintén lelkesen mondják az áment rá. who are living in bad az egyedüllét az legtöbb embert házasságon belül kínos. Because loneliness most often times drains you while you are married. Mert lehet nagyon egyedül lenni házasságon belül is. be very lonely even if you are married. De gondoljunk bele egy kicsit Ádám helyzetében. It's think about Adam's Ez nagyon fontos, mert itt értjük meg azt, hogy Isten mi, mire teremtette a házasságot. It's very Én azt szeretném, ha három dolgot észrevennétek, hogy Isten miért teremtette a házasságot. I'd like you to know three things as God marriage. Fiuknak hogy Isten miért teremtette a feleséget. For, for men, specifically why God created the husband, the wife. a 18. Versben megtaláljuk. You find all of them in verse 18. egyik az az, hogy ne legyen egyedül. That he would not, no longer be alone. A másik az az, hogy segítőtársa legyen. That he would have a helper. És a harmadik az hogy hozzáillő Thirdly, that she be to him. Ennyi. Ez volt Istennek a célja a This was God's plan for marriage. Az alap dolgok mind itt vannak benne. Here are the basic principles. Isten nem azért teremtette a feleséget, hogy gyereket neveljen. God didn't create the wife so that she could raise the children. Sem azért, hogy háztartást vezessen. And not only that, that she just managed the household. hogy To cook. Isten nem azért teremtette a férfit, hogy állandóan dolgozzon. Uh, a man so that he would continuously work. Vagy hogy szerelje a kocsit. Or fix the car. Vagy hogy kitakarítsa a garázsot. Or to clean the, the garage. Itt van Istennek a terve. Here God's plan. Egy társak legyenek. That they would be companions to one another. Hogy ne legyenek egyedül. That they would not be alone. A másik az az, hogy egymás más És They would help one another. És a harmadik pedig hogy egymáshoz máshoz That, that they would be mondani. suitable to one another. Mit, mit jelent az, hogy uh, egyedül van valaki. What, what does it mean to be lonely, alone? Nézzük meg Ádámot. Consider Adam's case. a tökéletes környezetben élt, ugye? Adam had lived in the perfect environment. Hát right? he was in the garden of Eden. Volt. He had everything. nagyon jó feladata volt, mert Isten az egész kertet, hogy őt gondozza ő irányítsa. He had a good job, garden, his care that he would rule and direct it. Sőt, még olyan jó munkája is volt, hogy egész nap csak az állatokat nézegette és adott nekik nevet. He gyerekeim nagyon szeretnek az állatkerbe menni. My el, like to egy olyan állatkerbe mennél, ahol olyan állatok vannak, amit még soha nem láttál, és elgyönyörködhetsz bennük és még te adhatsz nekik nevet is. Imagine teljesen kénye. So for Adam, this was a very comfortable job. Ekkor még nem is volt nehéz a munkája. At this point, uh, his work wasn't hard. nem járt együtt. It wasn't, uh, uh, it didn't come with a curse or with suffering. örömteli időtöltés. Uh, it was, a very joyful time. that's how he spent his days. nem kellett szembenézni a környezet he didn't have to consider And De még adót sem kellett fizetni. Nem kellett azon aggódnia, hogy meg lesz a havi pénz, ahhoz, hogy kifizesse a számlákat. Nem voltak számlák Nem voltak számlák. Ugye ezek mind olyan dolgok, amit nagyon gyakran előjönnek egy kapcsolatban hogy azért, mert nincs pénzünk, azért, mert nincs ez, azért, mert nincs az in the conversation of a, of a married couple as we don't have money for this and for that and so forth. So Adam had all this és miképp zártak el, hogy Istennel tökéletes kapcsolata is volt. And he was in a perfect relationship with God. Ádám uh, minden nap találkozott Istennél. As he would meet with God every day. Ádám és Isten az alkonyatkor együtt sétáltak a kertben. Adam and God would walk in the cool of the garden. Ez nem irigyelés nem miattod? Isn't that something enviable? Hát de te nem, nem szeretnéd, hogy maga Isten eljön veled és sétál alkonyatkor minden Wouldn't you nap? like? Nagyon jó kapcsolata volt Ádámnak, Istennek. He had a good relationship with God. Most egyébként mi hívőként sokkal jobb kapcsolatban lehetünk Istennel. Ádám csak egy teremtmény volt, de nem volt Istennek az örökbefogadó gyermeke. Mert még Jézus nem halt meg a bűneinkért, és as ő Jesus ő a died rásad, for még nem szült bennünket újjá családjába. Miben örökbefogadó gyermekei vagyunk, az ő szent lelkájába. Van életünk. And as we are uh, adopted sons, we have life by His Holy Spirit. Náde Adamnak a kapcsolatát töfüggetlenül zavartalan volt is, tenné. Nonetheless, uh, Adam's uh, relationship with God was a constant, uh, unhindered relationship. És mégis egyedül volt. And yet he was alone. Hát ez értelek megdöbbentő. It's nem? a pretty shocking, isn't it? Tökéletes kölcsönzett, tökéletes kapcsolat is tenne, és mégis egyedül volt. Perfect envi uh, environment, perfect relationship with God, and still alone. Ez azt jelenti, hogy Isten ezt valahogy beletervezte a teremtésben. Which implies that God has some, somehow planned this into, built into a creation. Istennek tökéletes a terve. As God has a perfect túl, plan and mindenható. knows everything. Gondoljatok bele, hogy ez részéről egy hiba volt, hogy Ádám egyedül iratja so magát. you think it was volt? a mistake, if uh, something got omitted, as Adam found. Nem arról volt szó, hogy Isten megteremtette Ádámot, és azt mondja, á, nem jó, nem jó elrontottam valahol. wasn't like God created, and then he said, Oh, I messed up, something's not right. Nem, azt mondom, hogy nem jó így lenni, de direkt így teremtettem, mert hát akarok neki adni egy Megoldást erre magán It was God's purpose in creating him this way, and then He said it's not good for him to be alone like this, as, as I'm going to provide the answer, the solution. Isten nem kialkartani Ádám God didn't want to uh, to play a good one on on Adam. Hanem hanem meg akarta még jobban áldani. He to bless him. És ez az emberiségnek az egyik legalapvetőbb szüksége. A legnagyobb problémája az, hogy magányos az ember. És erre akar megoldást adni Isten, és adott is megoldást, egy segítő, hozzáírlő társ van. No, hát ezt a megoldást persze Isten hamarabb tudta, mint Ádám. Adam Ádám nem is tudta azt, hogy ő magányaos. Adam didn't even know that he was alone. Isten ébresztette rá. It was God who brought him to that awareness. De mire úgy felráébresztett, hogy Istennek már rég kész volt a megoldása? But by the time Adam was aware of his need, God had already had the answer. Ádám magányára To Adam's loneliness és látjuk azt, hogy miután Ádám megtudta, hogy hogy egyedül van, Isten hozta megoldást is. That was alone, God was just the Tehát nagyon fontos, hogy ezt Isten tervezi, so Isten important így. that God planned it this way. Mert Isten megoldást is tervez. Yes, God planned the solution. Ebből megtudhatjuk a házaságnak egyébként az első rendű célját. Which the primary of marriage. Az, hogy ne legyünk egyedül. you would no longer be alone. Ez azt jelenti, hogy társakként vagyunk együtt. means companionship. Ez azt jelenti, hogy együtt vagyunk. We're together. Együtt gondolkozunk. We think together. Együtt beszélgetünk. together. Együtt mosunk fogát. We brush teeth Együtt csinálunk mindent. We do everything together. ne legyünk magányosak, semmiben, amit teszünk. would not be in anything we do. Együtt tölteni időt, az nem csak azt jelenti, hogy egy szobában ülünk. we sit in the same room. A férj újságot olvas. The husband reads the newspaper and the wife just does the dishes. Nem, még nem lenni, That's nem not what it means to be together. That's not companionship. A társ az, az amikor megosztjuk egymás gondolatát, egymás véleményét, egymás tervét, egymás érzéseit. Companionship is when you share with one another your feelings and your thoughts. Megosztjuk a munkát is. And the work as well. Nehézségeket and is. And the difficulties. Együtt örülünk azoknak a dolgoknak aminek örülni lehet. together over things to be Just és azokon a dolgokon amin sírni lehet. And nekem over those that have to be over. valaki azt mondta, hogy amikor a feleséget sír, akkor sírjál te is. Some, someone told me once, when your wife cries, why don't you cry too? Ez It olyan butaságnak tűnt. Sounds silly. Őszintén mondom, gondolom a fiúk ezzel tudnak azonosulni. The guys can't identify with this. How this De, azt mondta nekem ez a barátom, hogy amikor sír a feleséged, akkor hidd el, valami olyasmiből maradsz ki, ha nem sírsz, amit egyébként másképp nem tudsz megtapasztani. És kipróbáltam, és tényleg igazolom. De amikor nekem fáj valami, akkor ő is ott van mellett. És nem érti, hogy konkrétan mi zavar engem, de she ott not, van és próbálja megérteni. She may not understand exactly what what bothers me, but she's there trying to understand and help. Egyébként az így is van jó, mert azért a férfiak meg a nők között vannak különbségek. And this is right, as there are differences between men and women. Azt hiszem, ez mindenki revedt. I már. hope you all notice that. És nem csak fizikai különbségek, only vannak, hanem érzelmi, gondolkodás, belé különbségek. emotionally and in the way you think and everything. Együtt lenni azt jelenti, hogy én adom a én gondolkodásmódomat és az én érzéseimet. To be together means that I, add, I give my thinking and my feelings. Egy szóval adom én magam. A feleségem pedig adja az ő érzéseit, az ő gondolkodását és a önmagát. And gives her thinking and her feelings that is gives <laughs> Ez egyébként tervezésileg a kettő nem illik össze. And actually these are incompatible by design. Abszolút nem illenek össze. They are totally incompatible. A uh, hihetlen dolog ez de már két éves egy. Isabella másfél éves volt, mikor két botot talált a garázsba, és oda mentek egymáshoz és megpuszíták egymást a két bot. And Isabella was a year and a half when she found two, pieces, two sticks, and uh, she. Took them up and she made them kiss. A játékok nagy része arról szól, hogy az egyik játék megpuszél a másiket. When world, with, with is, is the, the Vagy együtt úsznak, But, vagy együtt esznek. A swim together, they eat together. Két pony együtt fürdik. The two ponies, uh, take a bath together. It's, it's being together the togetherness. Ha egy fiú megfog két botot azzal elkezd if the, if a little boy picks up the two sticks he'll start finding the sword with the sword a, a boy usually, always, usually usually thinks, thinks rationally he, he wants to think he always thinks logically and rationally but az érzései szerint gondolkozik. A, a, a és az érzelmi logikát követi. A fiú számára teljesen logikátlan. She follows the logic of the feelings, which is totally illogical to a guy. Egyszer megkérdeztem egy a, a fiút, aki nem nagyon értette, hogy miről beszélek. És megkérdeztem, hogy. Nézd, hogyha a kollégiumi társat, szobatársat kellene választanod, és kettő közül választhatnál, te melyiket választanál? Uh, really so uh, és uh, az egyik aki közül választ, az az pontosan akkor kell, amikor te akkor fekszik. Ugyanúgy szereti, hogy nyitva van este az ablak, ahogyan te is. Uh, ugyanúgy szereti a rendet ahogyan te és körülbelül uh, ugyanazt a zenét is szereti amit te szeretsz And of the two options, one is one window music a halkonzervet konzervet ugyanúgy nem szereti ahogy te they hate fish as you do. és ő sem dohányzik ahogy He te sem. smoke as you don't, you don't és körülbelül úgy egy hónalm hosszú so a másik, aki közül választhat, a Nem alszik el éjjel, háromig. He doesn't go to sleep until 3 a.m. A, a délig But he sleeps till noon. Az ablakot zárva akarja tartani. He likes to have the window closed. Nem szereti a tisztaságot. He doesn't like cleanliness. a He And he smokes. Na, Which one el? would you choose? Most reasonable people would choose the one who's mm. like them. Oh, uh, if you are in a drone, actually this might be the best option. De amikor But if you get married. akkor nem lenne jó ha ugyanolyan választanál. It wouldn't be good if you you, have, you had someone who is just like you. A fiúknak ugyanolyan ködre, ugyanolyan szőrös, Just as as, as Harry and fat as you are. Ugyanúgy nem szeret rendet rakni. Doesn't like to keep tidy as you do. Ugyanúgy újságot akar wants watch TV and, and read newspaper and doesn't want to do housework as you do. Lányoknak sem lenne. Jó, ha ugyanúgy gondolkodót venne el. And it was true for women too, if they had someone as their spouse who thinks just like they do. Jó, erre nem tudok példát mondani. I, I don't have no example for this case. Na képzétek el, ezt úgy, mintha két puzzle darabot összetennétek. Tudjátok ezt a kirakós. But játékot. now you try to fit these two pieces as, as two pieces of puzzle azok egymásnak a komplementerei pont egy másba illeszkednek The, uh, on one, in one hand you have uh, two, two pieces that would complement each other uh, tehát ahhoz elég eltérőnek kell lenni hogy kiegészítsék egymást they have to be different so that they can complement each other Elég hasonlónak kell lenni, hogy egy más mellett kerüljen a gyakorlatban az akkéddarab. Similar enough to where they can fit uh, together next to one another. Hasonlóképpen házasságban belőlük sem azt javaslom, hogy tűzés, vízés semmi közük nincs egy Same thing for marriage. I also suggest that köszönjük. although you think two people complement each other, if they're totally the opposite and have nothing, to, nothing in common, it won't really work. Tak kell hogy az valamennyire hasonlítson, hogy egymás mellé lehessen őket tenni. They have to be somewhat alike to where you can place them next to one another. Legalább tudjanak beszélgetni. At least they can excelsz. talk to one another for Értelmesen. five minutes in reasonably. A fiúknak ez is sok. It might be stretch for some de other legalább guys. Legalább, hogy de ahhoz meg eltérőnek el el kell lenni eléggé, hogy egymás más But yeah, they have to be different enough to where they can complement one another. Jó, tehát Isten terve az, hogy különbözi a férj és a feleség. Ezt Isten így tervezte. God planned it. Gondoljatok bele, hogy ami Évába benne volt, az nem volt benne Ádám. Remember something Eve was something that was missing from Adam. Isten Ádámból vett ki egy darabot, és abból lett Éva, tehát az a rész hiányzik Ádámból. As God took something out of Adam, and he made Eve into that, which means that that particular piece is missing from Adam. De viszont, ami meg megvan Évában, az meg, ugye nincs meg Ádámban. So something fordítva. that he has, she doesn't have, and vice versa. So, és ha kettő együtt van, viszont akkor olyan teljességet kap mindkettőjük, amit Isten eltervezett. But when the two of them are together, it makes a whole that God planned. Én Igazából sosem értékeltem a virágokat. I never really appreciated uh, flowers. De mióta megházasodtam, és sétálunk azóta, megnézem a virágokat is. But since I've been married and we go on walks, I look at flowers. Mert megállunk, és megnézünk mindent. Azelőtt we stop and we look at them. Azelőtt csak cél tudatosan előre haladtam. Before that, megyünk, I was In sense. Azelőtt nem nagyon gondolkoztam az érzéseimet, érzéseim ment sokat. Before the marriage, I wasn't really thinking much about my feelings. Uh, és úgy mindenben a logika vezére. Uh, az életem egyfajta módon számomra jó volt, de aztán kiderült, hogy száraz. To, to me my made sense de mióta megházasodtam azóta ez a szárazság eltűnt. But since i've been married this dryness went away és olyan egészült ki az életem amire nem is gondoltam hogy létezik and added something to my life that i never realized that existed before mm. ez hasonlóképpen a feleségek részére thing is true for wives most tehénízést itt a fiúkról több példát tudok átábra mondani még mindig. I'm sorry, as I'm as I'm a man, I can use more examples with guys Tudod than with women. Volt harminc éve vagyok fiú, I've been a I've been a man for 30 years. Házas még csak hat Been married for 6 years. És még lánytesszőmsebb voltál. And nem I haven't even had sisters, so I cannot relate to that side. Jó, tehát Isten első terve a házassággal ez a társi viszony. So God's primary plan for marriage is companionship. Na most a fiúknak mondom ezt, hogy ez csak akkor történik meg, hogyha időt töltesz a feleségeddel. Ez lehet egy napnál, egy napban 24 óránál több is. Első hát se felejtem el. Két éves házasok lehetünk, amikor egyik nap nagyon megfegyelmeztem magam, és egész nap Dorival voltam. I remember we were about two years into our marriage, when I really disciplined myself and I spent the entire day with my wife Dorian. I wasn't Czek thinking about other things, And doing other things, I just uh, focused on spending the day with her. Majd este, tíz órakor lefeküdtem az ágyban. And at 10 uh, p.m. went to bed, és Dori, várakozva ott ült az ágyon. Waiting, uh, there. and asked her what, what's going on. And I started to laugh. I was thinking, you mean you want to talk some more? Yes, she wanted to talk some more. We talked the, the whole, entire day. I'm, I'm pretty tired by, by now. De még akkor is még beszélgessünk egy kicsit. But she would still to talk some és, more. és akkor értettem meg, hogy ez a társas együtt létez, hogy egyek vagyunk, meg társak vagyunk, ez azt jelenti, hogy napi 24 óránál több. And that's when I, uh, I first understood that being companions mean, means that you spend more than 24 hours a day together. Fizikai korlátok ugye ebből levesznek már eleve jó pár órát, mondjuk a dolgozónak. De amikor ott vagy, akkor viszont azt az időt ki lehet használni arra, hogy tényleg együtt legyetek. But when you're there, you can take advantage of that time and really, really, spend it together. Na most ez ugye egyre nehezebbé válik az ember életében. Mert it becomes more and more difficult. Először, és ugye azon dolgozik az ifjú pár, hogy. Tudjanak együtt lakni. Because the, the couple will first work on having a place where they can stay. Úgy hogyan a WC tetejére lecsukva felállítva. They have to decide the basic rules in the house, should you cl close the, the the the top of the toilet? a wc papír hogy álljon, ha, ki vagy tekeredjen, vagy how the vagy milyen gyakran takarítsanak, vagy most so vagy mikor legyenek, mikor nyissák ki az ablakot so to, o, so to open the window and when to eat meg egyébként komolyabb dolgok is. And plus, more as well. És aztán pedig uh, egyszer csak megérkezik az egyik gyermek. Well, Hoppsz, the you know, az egy csomó időt elválsz. Takes a lot of time. akkor meg kell küzdeni azért, hogy az a maradék egy-két óra a napból az is út teljen, hogy együtt teljen. el. And you need, you need to fight for those remainder hours that you, you get to spend together. Aztán ha megérkezik egy második gyermek, a child in. Akkor nem kétszer annyi időt vesz el a két gyerek. The two now don't just take twice as much time, Hanem kettő a másodikon négyzeres, egy exponentiális It always grows exponentially. Pont tegnap volt, hogy először Tegnap, vagy tegnap előtt először Lilla nem akart felvenni egy nadrágot az egyik szobába, ezt meghallva Isabella másik szobába szobában, nem akarta a szoknyát felvenni. I think it was yesterday that it happened for the first time that in the other Csak lássátok az időbeli növekedés. Nekem az előtt két perc volt felöltözni és kilépni otthonról és elindulni. Now for you to get a, get a sense of all this. This applies time. For me it took to get and be out of the door. Aztán megházasodtunk, ez fél órára nő. And since we got married, then it, it, it's been taking me for half about half hour. Aztán kicsit lerövidült. And then brought it back somewhat. Aztán megszületett az első gyerek, akkor 45 perc. With our first child, it took 45 minutes. Most jó and now it's usually an hour and a half. A gondolat megfogan, hogy elindulunk. So we we purpose that we're gonna go. Ha csak nem úgy megyünk, ahogy éppen From then on it usually takes us an hour and a half unless we took off as we are. Így már volt rá például Lilla pizsamába jött. We've had where Lila would come in her Jó, tehát általában úgy minden megváltozik. So everything changes. Az idő, az gyakorlatilag egyre kevesebb, hogy együtt legyél a házastársaddal. So there's less and less time that you get to spend with your spouse. Aztán majd a gyerekek mármikor iskolába öntevékenyek, akkor... Nincsenek fizikailag ott, akkor majd aggódik a szülő értejsége. And then when the children are not there present, present physically as they're in school and they're self sufficient, then you start you spend your time worrying about them. Na de lényeg az, hogy egyre kevesebb idő van és egyre jobban kell figyelni arra, hogy együtt legyünk. But the bottom line is there's less and less time and it takes more and more focus and working so that you, you spend time together. ez az elsőleges a Ha ez nem töltött be, vagy nem akarod betölteni, akkor elmentél az egész mellett, akkor, akkor feleslegesen vagy jó. If you don't fulfill this, then you're missing the whole thing. It's almost like you're married in vain. Tehát lényeg az, hogy a, a lényeget hagyod ki. Isten tervét mulasztod el. A második terve Istennek az, hogy hogy segítőtárs legyen. Second plan for God, for God in marriage is, is the helper. olyan túl Doesn't sound very romantic. Mint egy kis mondjuk Ez yeah. ő az én kis segítő. As you think of a servant. De ez egészen mást jelent az eredetiben. Az in szó az azt jelenti, hogy kiegészít, Uh, in the original, it, it means something who who completes you. Tato segít a segítő a segít segitaszent, hogy kiegészít, teljesítés. Helper telsz. means completer, make you a whole. A jóvalaki aki elkísér az úton. Someone who, someone who accompany you on the road. És aki megattökiletesen megfeláll. Someone who stirbe for you. Ez jelent jó segítő társ. This one means the helper. Na most ez jó ötlet Isten részéről, That's hogy legyen valaki ilyen az életünkben. Legyen gyakorlatilag valaki ott, aki elkísér minket mindenben. Aki tesz bennünket. Aki segít nekünk megélni azt a teljességet, amit Isten eltervezett itt nekünk erre a földre. Aki kiegészít minket, hogy ami hiányzik belőlünk az életünkből, az be. Someone who will complement us to, to bring in into our life something that's missing. And who that's missing. second who is exactly suitable. Úgy, hogy a a a wife was given to the husband is to help. Hogy az úton, to, hogy a you on the to to to help. to to You és teljesét egyen. To make you whole. A feleségeknek hasonlóképpen a férj azért van ott, hogy elkísérjen téged az úton. Same thing for a wife. The husband is there to accompany you. Whatever the, whatever utat, this road will take you in, in the life. Aki teljesét téged, to compliment közben, you, és kiégését, és neked teljesen megfelel. A harmadik célja Istennek a házasságban az az, hogy hozzáillő. And the third plan in God's purpose for marriage is is someone who's totally suitable for uh, the spouse. What well, it means to be a suitable house. Ez, It's interesting in the original uh, meaning of the term is, is the idea of rescuing someone from a house. Ez jelenti, It's to rescue, save someone from a, a danger. Az égő from the burning house of loneliness. Ez a harmadik fontos dolog, amit Isten a házasságról a kézfejtékben álmod. God for marriage from the very beginning. Hogy, hogy a magányodból a házasságon keresztül ki akarlak menteni téged, mint hogy egy égő házból kimentene egy tűzoltó. I want to save you from your loneliness, as a firefighter would save someone from a, a a house belegondolsz on abban hogy a magány az olyan mint egy égő ház amibe te bent rekedtél. If you think in the, along these lines that, that loneliness is like a house uh, that's on fire and you you're trapped. Akkor a tűzoltó egy olyan valaki aki megmenti az életedet. The firefighter is someone who will save your life. Iyan tekintetben Isten pontosan a társadata a férjedet vagy feleségedet erre is akarja használni, hogy megmentsen téged a lángok közül. Now in this sense, God wants to use your so that He would save you from those flames. Tehát nem a pokol üzeiből hanem a talking about Nem olyan megmentőről van, aki onnan megment, mert az egyedül Jézus Krisztus. that kind of savior. That's Jesus alone. Uh, hanem a magánynak, az egyedül létnek a, a lángjaiban. But the fire and flames of, of loneliness. Úgyhogy Istennek ez a terve, is God's plan. a kezdetekben Isten ezért teremtette a házasságot. That's why God marriage in the és nem tudom, figyelitek, e mind a három dolog, hogy, hogy egyedüllét, a, a segítőtárs, meg a hozzáillő, mind a három arról beszél, hogy a férj és a feleség az legyen egy. Have, have to do with the idea of the husband and wife being one. És Isten ezt belén teremtette, ezt az igényt, ezt a szükséget. God put this need into us, hogy legyen egy társunk, that we need a, a helper. De Isten, ő maga gondoskodik arról, hogy legyen is egy társ. And God will provide a helper. És, uh, még akkor bőven aludt, amikor már a megoldás készen állt. And Adam was still uh, un unaware of things when God had already had the answer. Én is aludtam, amikor Isten az én megoldásomat már megalkotta és oda helyezte. I was also asleep God had already worked out the solution for my, my case. Még mielőtt elkeztünk ismerkedni, azelőtt is három hónapig imádkoztam. I'd prayed for three uh, months before we started to know each other. Én futás közben imádkoztam, I used, to, I used to pray as I would go jogging. Mindig az erdőben imádkoztam, kiáltottam az Úrhoz: hogy "Jaj, vezessél, mutass utat." I was just running in the forest and as, as I'd run, I just ask, cry out to God and ask him to lead. Most lehet, hogy olyan furának hangzik, de akkor nagyon komoly voltam. And it, it might sound very weird, but it was really serious at that time. egyáltalán. approaching her at all? <coughs> Aztán azóta mindig azt mondta, gyillem. God would say yes. <coughs> de fiúként ugye logikusan gondolkozik az ember. But as, as a man you think logically. És hát az gondol, hát hát ez biztos rossz válasz, biztos rosszul hallottam. And I think I would think, oh, this is, I, I'm not sure I, I heard God. I, I must be wrong. Biztos is, de most válaszol egy gyímámrám, amit korábban imádkoztam. I'm sure God is answering a prayer that I'd prayed before. Minden meg tudtam magyarázni. I could argue against everything. Mint Mindeddig, amíg nem szakadt mellettem, egy hatalmaság, és egy 40 centire földet ért tőlem. And until, when I, as I was running, a, a limb fell to the ground right next to me. Na, az ébresztett föl. Not that really woke me up. Az alvásomból. Az From az my alvásomból. sleep, per se. Nem azt mondom, hogy Isten rád ejt valamit. I'm not saying that God will drop <coughs> something on you. Engem így ébresztett föl, de hát mindenkit másképp ébreszt. That's how he woke me up. I'm I'm sure he's got his own ways for everyone. De javaslom, hogy ha még nem találtad meg a társadat, akkor aludjál nyugodtan tovább, majd Isten felébraz. if you haven't found your spouse, don't worry, just keep on sleeping. God will wake you up. Uh, imádkozni lehet érte. Ugye hogy lefekvés előtt is mindig imádkozol. And you should, you should pray for this, um, as you always pray before you go to bed. De hogyha meg már van társa, akkor ne felejtsd el, hogy Isten ezt terveztem. But if you already have a spouse, remember this is what God's plan is. Hogyha szeretnél egy társat, akkor tudd, hogy ez az, ami a házasságban Istennek elsődleges tárvá. And if you'd like a, a spouse, please know that this is God's primary purpose. Az elkövetkezendő hetekben in, in these coming weeks nem én fogok tanítani. I will not teach mert hogy nem leszünk itt. Because we will not be here. De ezt fogjuk folytatni, amikor visszajövünk. But as, as I come back, we'll continue this study. Ha jól számolok, akkor négy hét múlva. I, think in, I think about weeks. És akkor fogjuk részletesen venni azt, amit Isten az Efézusi Levélben mond az zengedelmesség. And then we'll see details of what God talks about in Ephesians as far as love. Arról, hogy hogyan egészíti ki egymást és teljesíti ki egymást a két társ a házasságon belül the the two companions uh, um, each other in in, in marriage. hogy az igének minden része, mindenkinek szól. ez a rész is mindenkinek szól. just like every part of the scriptures speak to everyone, so does this one. nagyon fontos hogy tud ezeket enged hogy Isten ezen keresztül formáljon tégen. You know Mert lehet, hogy most készít fel téged valamire majd a jövőben. Lehet, hogy éppen most készít téged abban amiben benne vagy. He might be preparing you for something that you find yourself in lehet, that, right now. He might be healing you of something in the past through these. No matter what happens, God is speaking to you. In: so I encourage you. to you. deep into God's Word. Read the Ephesians. From the beginning to the end. Újból meg újból. Again and again. És gondoljátok át uh, a kezdeteket, and think about the beginnings. hogy az Úr elvégezhesse azt, amit tervezett Hát Atyám, köszönjük neked azt, hogy szeretsz bennünket, Father, we thank you that you love us. és köszönjük, hogy te magad a házasságot használod a legtöbbször a veled való szerelmes viszony hasonlításában. Dicsőítünk téged azért, hogy ahogyan ezt részletesebben megértjük, nem csak az itteni um, földi életünk lesz gazdagabb és teljesebb. Hanem az a szellemi élet, amit nekünk terveztél. We praise you, Lord, that as we understand this, not only will our physical lives here on earth be enriched, but everything, our walk with you as you planned it. Hiszen, uram, nem csak fizikai lények vagyunk, hanem ott van bennünk a lélek és ott van a te drága szellemed élővé tettél minket. Us. So we thank you. Köszönjük uram, hogy te Eltervezted a teljességet számunkra és az a vágyad, hogy azt élvezzük, és hogy megtapasztaljuk teljességében. Köszönjük uram, hogy szeretsz minket. És köszönjük, hogy te vagy az, aki előbb szerettél minket. Kérünk téged, hogy mint a teremtésnek csúcsaként Formálj minket egyre inkább a te képmásodhoz hasonlóvá. And we pray that as you made us the top of creation, you'd make us more and more into your likeness. Te van a te We munkára, need your Holy Spirit and your work mar, hogy bennünket, to bennünket, átformálj minket, us, us, és teljesít az életünk. And make our full. Hát a fiad nevében kérünk. In name we ask. Amen. Amen. Amen.